פרק כ"א. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו עמו. אם אדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה. תהיה לאדונך, והוא יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. וכי ימכור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצית העבדים. אם רעה בעיני אדוניה אשר לו לא יעדה, והפדה, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה, בביגדובה. ואם לבנו יעדנה, כמשפט הבנות יעשה לה. אם אחרת ייקח לו, שארה כסותה ועונתה לא יגרע. ואם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצאה חינם אין כסף. מכה איש ומת, מות יומת, ואשר לא צדה, והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. וכי יזיד איש על רעהו להורגו ועורמה, מאים מזבחי, תיקחנו למות. ומכה אביו ואמו, מות יומת. וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו, מות יומת. ומקלל אביו ואמו. מות יומת. וכי יריבון אנשים, והכה איש את רעהו, באבן או באגרוף, ולא ימות, ונפל למשכב, אם יקום, והתהלך בחוץ על משענתו, וניקה המכה, רק שבטו ייתן, ורפו ירפא. וכי יכה איש את עבדו, או את אמתו, בשבט, ומת תחת ידו, נקום ינקם. אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם, כי חספו הוא. וכי ינצו אנשים, ונגפו אישה הרה, ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, אנוש ייענש, כאשר ישית עליו בעל האישה, ונתן בפלילים. ואם אסון יהיה, ונתתה נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן. יד תחת יד, רגל תחת רגל, כבייה תחת כבייה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. וכי יכה איש את עין עבדו, או את עין אמתו, ושיחתה? לחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו, או שן אמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת. סקול ייסקל השור, ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, והועד בבעליו, ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור ייסקל, וגם בעליו יומת. אם כופר יושת עליו, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו. ובן ייגח, ובת ייגח, כמשפט הזה יעשה לו. אם עבד ייגח השור, או אמה, כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו, והשור ייסכל. וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, ולא יכסנו. בנפל שמה שור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. וכי יגוף שור איש את שור אהוב המת, ומכרו את השור החי, וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. או נודע, כי שור נגח הוא מתמול שלשום, ולא ישמרנו בעליו. שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. כי יגנוב איש שור או שא, וטבחו או מכרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השא.